Eunka ikasle bildu dira etxepare lizoko kanpo aldean kolegio eta liseoko batera atzo asterketak euskaraz kolektiboak joanen orte bukaeran sortu dinamikarekin segituko dute aurten ere kolektiboko kidea gurekin, dokuide bat gurekin garikoitz musika egun hona. Baitaz hori ere. Salvador kolegioko zuzendaria ere zirela horretaraziz. Eta bon, berrietan haipatu dugu frantziako eskuntza ministroari gutuna bitali diozue esko artean duzun aski ere gutuna zer da gutun hortana? Ministroari eta akademeako errektore eh, er anteriari ere bai bon, gutuna simplea da eh, baduatariko atal bat eta hor egiten dugu oroitzapen bat eh, orain arte nolako dinamika izan den azterketekin eta bueno, zehazki em, brebetarekin. Epatzen dugu laurogeita hamabostetik eh? mila batzirion da laurogeita hamabostetik normalizatua egon dela hori, E, gure ikaslek euskeraz egiteko aukera izan e, izan dutela eta geroztik ba 2016ko e, azken erreformarekin justuki gainera eh eman zutelarik e, euskaraz baita kontxinak ere matematikan eta istoriagorrafian jartzeko ba zientzateko froga gaitu dutelarik hor eh arrunt blokea bat iritsi da eta ordutik nola ba, ikasle hoien e, kopiak Zientzatako kopiak e, baituak eta zuzentzaile frantseseekek zuzenduak, zuzendu deitu badaiteke izan diren. Aipatzen da baita ere nola CFG e, froga, eh, beresiki e, e, egitura pedagogikoan ari diren ikasle hoiek pasatzen duten froga hori ere auzko hori frantsese egiten den eta aipatzen da ere basoko, eh, aldarrikapen hori ere, ba gaur egun oraindik ere basua bere osotasunean e, euskara ez egiteko aukerarik ez zugula izan, inoiz izan, eta hori lortu behar dugula eta guzti hori aipatuz eta bereziki jasko ba, ekainan egintzu antolatu haiek antolatu zuten eh, zuzenk bidegabe horren ondorenak aipatuz egiten duguna da, eskari zuzen bat eh, eta interpelazio zuzen bat eginez izan ere, bo, bera ministroa da, baina irakaslea da irakaslea da eta pedago sentipen badu eta ea nola arraio esplikatzen alduen Ba, guk antolatutako sustuenketan, bataz bestean 50 punturen gain 27ko, eh, bataz bestekori atera duten gure ikaslei, nola justifikatzen alduen 50ren gain 6 puntu ematea. Ne? Nola explikatzen alduen, ba urte guztian euskeraz lanean ari diren ikasle hoiei Ba, uste bukaeran euskeraz haien lana ebo alazioa beti eh, esaten dugu pedagogo guztiok egiten den lan baten ondoren bada emaitza bat da eta egiten dugun lan horren eh, balintzat berdinetan egin behar den zerbait da justu izan behar barimadu, nola arraio esplikatzen aldu eh, hori eh, ez onartze, onartzea ez. eta horrekin ba, egiten duguna da zinez jarri alaketa bat eskatu eta ba, esku, onarrizko eskubi dauek arraspetatu ditzan eskatu historikoa aldarik apenak horretarazten dizkiozie, azkenean agutun hortan, ta eska zuzen bat, horren erantzun zuzen baten behaz izte, Iazki? Bo, holako gutunak egin beharrekoak dira, gero e, ez erantzungo gaituen, agian bai sorpreso bat izaten alda erantzunez erantzun, erantzunik omena ekintzak lirateke, eta bo, hor e, hor Horendela gutxire izan da bilkura bat, eh, batakigu zegoratan gaude momentu ontan eh, estatu frantxesean murgiltze goeran eh, ari garenok, eh, inkonstituzionalak gara, bai bai ikasleak, bai ingurasoak, eta mo, ikusteko dago hori nola azkera nola askatuko den, ematen du eh, gobernoaren aletik badela borondate bat estatuskuo hau atxikitzeko eta atzera ez egiteko, Baina go, e, horren baitan e, agian e, konpromiso batzuk edo leintzat gai aztertzeko e, konpromiso hartu da eta eta ikusiko. Baina gero Blanquerren ministeriotik gauzan dirik ezin da espero, e, ikusi ikusibilitate besteak beste inkustituton finalisttasuna bultzatu duten artean, hor ba, akullari nagusi, ba Blanquer bera ibili Justuki, ba, afera horrek, horre gango dugu, horretarazten du zertan giren, nun giren ere, frantziak legediaren baitako murgiltze sistema bat baita azkenean, eta hor uh, ikastolak, horretan uh, sartuak direla ere. Ba, io, erroko arazo hori da. Erroko arazoa da, hemen badagola hizkuntza bat e, frantsesa horren e, gaintik dagoena. Eta badalde beste hizkuntza batzuk, ba... Hizkuntza ez gien antza eta eh, historiara ez da oso gururun joan behar edo ez da asko sekatu behar antzeko mentalidea izanen duen norbait HMEko, eta hori ez da kas da bat eh, mentalidea hori hiruika eh, eh, eh, eh, sortzen da bultzatzen bulzatzen da. Eta beraz hori da er erroko, erroko arazoa. Eh, ba, frantsesari ematen zaio estatus bat eh, euskararen gaindi dagoena eta ez barkatu. Euskara frantsisa bezain bat da, ez da gehiago, ez da gutxiago hizkuntza bat da. Gure hizkuntza da eta gu gure hizkuntzan dena egin dezakegu eta dena egiten ez padugu da ba justuki badu delako traba istutuzional eta legal batzuk, eta hizkuntza hoien kontrako jarrera politiko argi bat, jakobinismoa itzarekin iduikatzen duguna, eta hori da erroko arazoa, eta hori da alatzea lortu berduguna. duguna. Zorionez, sangun duke, Ipar horretan hain nitsa intzinatu dugu, ustean dut gaur egun gehiengo batek bederen akordio eh, edo batasun bat baduela horretan, Ba, Euskal Herriotik kanpo, e, arazo, haundiak daude, anekdota txipi-txipi bat e, kontatuko dizuet, datorren astelen eta aste artean, matematikako e, irakasleok konbokatuak ira lehenaldiz errektore gotzatik, e, anzein lemat anbazka, e, sinpozio edo informa, informakuntza saio batzutera historikoa da, lehenaldiz errektore gotzak antolatzen du, euskara egin behar den, zerbait, zoriontzekoa, Bo, e, saiatu dira... Aiek, aiek formatuko zaituztetik... Bai, euskaraz. euskaraz nola irakusten dugun, eta bo, gure problematik ezitzi egiteko, eta, bo, e, beraz, e, bikaina le, lehen aldiz, e, nolabait, bada, itortza bat egiten dugun lan horren guzti horera, baina, errektore gotzatik sa, saiatu direnean sinposio horren izena, ba, logika zantzenile baskor, bazko, ordez ezala logikoagoa matematikak euskaraz. Bo, ba, matematikak euskaraz e, jarri nahi izan diotenean, hor, alarma gorri guztiak piztu dira webgunean, eh, azaldu behartzelako, frantsesa ez den, zerbait. Eta, beraz, ba, zen olako izurri bat, edo, bo, ba, zi, ez, adiraz garria da, ez, ikusten da, eta, eta nola, nola eh, horrelako dominantea den hizkuntza batek, horrelako hizkuntza gutxitu bat, eta ingaizki tratatu gaituztena, eta inbeste zapaldu gaituztena, eta zorionez oraindik bizigarena, eta bizikoarena baina ze panika. Getu. Belduja, belduja eragiten. E, izua, izua, ezakitik, beldurra baino, zinaz, zerbait irrazionala izateraino, ezakitik, zerbait, aiek, estadu bat dute, behazen bat milioi iztun dituzten, Garatua dituzte tresna teknologiko guztiek, gu emenga biltza, erriboronoterekin, aldugun guztiek egiten, eta hala ere, bildurra digute, bildurra ez izua digute, Ba, baina, konpondu beharreko, ez dago gure baitan, konpondu beharrekoa hien baitan dago. Hor, donala ere, erren nahi baitu, haiena ezin baita la konpondu, zer da, azterketak euskaraz kolektiboak segituko duaintzina, naiz eta parean e, izuarekin izan, ero? Ba, bai, segituz, berda. Erren egonka azkenioan or... e, Bo, ba, zorion txikiok haundiei gauza initzira bazizkugu historian, eta horretarako euskaldunok badu gauza on bat, eta deiten zaio egoskorkeria tematiak gira, batzutan txarrerako, gure artean tematzen gira, eta kexatzen gira, eta eta mendeak iraundu itzazke, edo belaun aldiak, eta abar, ba, eh? baina badugu beste aldean hon hori, ere, bai, ba, ba, ba, euskalaren mistoira eh? besteak beste hori dela erraten da, ez nola biziraunduen hizkuntza honek, eh? hain hizkuntza ondien artean, egoera haine, hain zaian, ba, hori dugu alde. Esango nuke, bo, lan handi bat dugu lagiteko gure herrian ere", eh? Esan dut nire ustez gehiengo bat. Bai, oroar, har, eh? ados da gaur egun, eh, euskeraren kontrako erasori hori indargabetu da nola nolabait, baino indargabetu esango nuke, ez? Lu esanko arruntaldeko jarrera egindenik. Eta azterketen gaien ere, zarantzi gabe uste dut badugula haut gure autetzien eta herritarren artean pedagogia lan handi bat egiteko erakusteko eh hau e, oinarriko oinarrizko eskubideen e, gai bat dela eta eksplikatzeko ba erabatz normala dela euskeraz egiten ikasten barin bada euskeraz e, azterketa hoeiek e, pasatzea eta horren inguruan uste dut ere lanketatxoate egin egin beharra dagola ze egia da gai gure, gure ikasleak ele, anitzak dira eta batzuk erran dezakete ba, ba beraz gai dira frantsesez egiteko bai ezta fera hori gai dira frantsesez egiteko Baina problema da, zer haraiogatik egin behar dute, frantzisez guk euskeraz bizitziko eskubidea dugu, eta hor bizkuntzen bi berdintasun egoera bat da, jokoan dagona. Berdintasun egoera bat. Beraz, hori e, ukatzen den momentutik, zapalkuntza egoera bat a, biza, dago, eta hori jarri behar gainean Zeren azkenan, izkuntzak e, bizirauten dute balio badute, zer, eta hor euskerak bere ere moak behar ditu. Azterketak euskadas kolektiboa, beraz, berriz aktibo, xartzeuntan joan urte bukaeran donapaguleko okupazioarekin ere, e, initzai patu ginuelarik, dinamika horrekin segitzen dute, garikoitz muzika kolektiboko kide eta xalbador kolegioko zuzendariak gurekin ginen, mire esker? Mire